Välkommen till 1965 Till årets stora och små händelser Och årets mest älskade melodier oh, de fantastiska män som vet hur man en 1965 i året och Hasso Tage gör succé Med filmen Att angöra en brygga Då svenska folket får ett nytt spännande öl Vietnamkriget trappas upp dramatiskt Sveriges drottning Louise avlider, liksom Storbritanniens före premiärminister Winston Churchill. Långhåriga mods ställer till med kravaller. En lång rad svenska kvinnor riskerar åtal för att ha gjort abort i Polen. Sikan Karlsson och Sven Gärring fyller 120 år tillsammans. Och man försöker avskaffa alla fröknar. Och så Nobelpriset i litteratur. Ja, det får Mikhail Sholoshov, sovjetisk författare till bland annat romanen Stilla flyter dån.